Alhamdulillah, Alhamdulillah wa alsalatu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabhi, wa man walah hubadu. Wa Telah mencatat Rahimahullah Taala di kitabnya Imam Islamiyah, ala, ala harb al wal-jahmiyah. Fminha khifat hamil al-Abdi ala al wa thiqalhi, ida qama min qabrihi. Fainnu bihasab khifat wizrihi, wa thiqalhi. In haffa haffa Wa in takula takula Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Iyahuna abduh Wa iyyahuna sta'in Wa nusalli wa nusallimu Ala abdihi wa rasulih muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Rabbi shirahli sadri Wa yisirli amri Wa ahli uqdatan min lisan Yafqahu qawli Rabbi zidni ilma Wurzukni fahma Wa amalam mutakabbala kita lanjutkan pembahasan kitab Pada pekan lampau kita telah menjelaskan Tentang bagaimana kondisi manusia itu di negeri akhirat Dan di alam barzakh Adalah merupakan Keadaan yang sama bagaimana dahulu dari dunia Apabila di dunia ini dia buat ketaatan maka di sana akan dia memperoleh ganjaran. Berkata Al-Qaim, رَحِيمُ اللَّهِ فَمِنْهَا. Dan di antaranya خِفَّةُ حَمْلِ العَبْدِ عَلَى ظَهْرِهِ وَثِقَالِهِ إِذَا قَامَ مِنْ قَبْرِهِ. Ringan atau beratnya beban seseorang. Tatkala dia bangkit dari kuburnya, فَإِنَّهُمْ بِهَا سَابِقِ خِفَّةِ وِجْرِهِ وَثِقَالِهِ. Akan sangat erat berkaitan dengan ringan atau beratnya dosa-dosanya in khafa-khafa sekiranya dosanya itu ringan maka ringan pula dia akan bangun dan bangkit di hari kiamat di padang masyar wa in thakula wa in thakula thakul jika dia berat dosa-dosanya di dunia ini, maka berat pula dia kelakkan, dibangkitkan di hari kiamat balasan yang setimpal ya Bagaimana kondisi orang dibangkitkan di hari kiamat begitulah kondisinya di dunia. Naam. Wa minha istidlaluhu bi dhillil bi dhillil 'arsy bi dhilli bi dhillil 'arsy aw duha'uhu lil harri wal syamsi in kana min al a'malis shalihati al khalisati wal iman ma yudhilluhu ma yudhilluhu fi hadhihi dar min hari wal maasi wa dhulmi itadhalla itadhalla fi dilil a'malihi tahta arshi rahmani wa huna bil manaahi wal mukhal wal mukhalifati wal mukhalafati wal ya demikian juga diantaranya seseorang hamba akan menikmati naungan arsy Allah subhanahu wa di hari kiamat atau sebelumnya akan dipanggang dengan panasnya matahari yang membakarnya di hari kiamat. Semuanya terpulang dengan amalan-amalan saleh yang dia lakukan di dunia dahulu atau amalan-amalan buruk. Apabila dahulu di dunia dia menyiapkan amalan-amalan yang saleh yang ikhlas dia menyiapkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat dia kelak dapat naungan Arasy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Kata beliau Inkana in kana lahu min al-a'malis salihati al-khalisati wal iman wa yudhllu fi hadhid dar min harri syirik wal ma'asi. Saya kira ini dunia dia memiliki bakal amal saleh iman yang dapat menolong dia daripada di negeri dunia daripada Mengharis syirik wal maasi daripada panasnya kesirikan, panasnya kemaksiatan, wal zulmi panasnya kezaliman, ista'ala huna kafirilil amalihi. Maka di sana kalau di padang mahsyar dia akan mendapatkan naungan di bawah di bawah naungan amalannya sendiri. Tahtaar syukur rahman di bawah arah sy Allah jalalahu alaihi Tuhan yang maha pengurah. Dan nabi kita yang mulia menyebutkan ada tujuh macam manusia. Di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala maksudnya naungan arasy Allah Subhanahu wa ketika tak ada naungan apapun kecuali naungan arasy Allah Subhanahu wa semuanya adalah orang-orang yang mengerjakan amal saleh ya imam muadil seorang pemimpin yang adil ini yang pertama ya keadilan dia di dunia ini membuat dia Dinaungi di bawah arasy Allah Subhanahu wa Rajulan nashafibadatillah seorang laki-laki yang dia tumbuh ya sejak kecil hingga besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahuwataala kemudian Rajulan itu habafillah ajtamaa'alehi wa tafarruku'alehi dua orang yang mereka memberikan kecintaan karena Allah berpisah dan bersatu karena Allah Subhanahuwataala berikutnya rajulun dzakara Allahu khalian fa fadhd ainahu seseorang yang dalam kesendirian ingat Allah Subhanahu taala maka berlindung hidayatannya karena takut kepada Allah Subhanahu taala ya berikutnya rajulun da'athu mar'atun dhatun mansabin wa jamalin seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik judita yang banyak hartanya dan jabatannya untuk berzina maka dia berkata faqala ya in akhafullah saya takut kepada Allah jalla yang keenam ya rajulun taallaqa qalbuhu bil masajid seseorang laki-laki yang senantiasa terpaut hatinya ya betah di masjid selalu tergantung hatinya di masjid yang terakhir wa jurun tasaddaqa bi hatta la ta'lama yaminoo maa an faqad shimalo sa orang laki-laki yang dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang telah disedekahkan tangan kanannya inilah amalan-amalan yang menaungi orang kelak di hari kiamat dengan naungan Allah Subhanahu wa ya jadi kata yang mulia in kana lahu min al a'mal al al khalisah kalau dahulu punya amal-amal yang yang ikhlas ul iman punya iman mayadhilluhum fi hadhih darim har shirki wal ma'asi wa zulmi yang mampu melindungi dia daripada panasnya Kesirikan, kemaksiatan kezaliman ke dosa-dosa itu semuanya panas Syaitan itu juga panas terbuat daripada api Efek maksiat adalah panas. Apabila dia dapat menaungi dirinya daripada panasnya kemaksiatan, kesyirikan, kezaliman, ista'dzallah honaka. Maka nanti di hari kiamat dia juga dapat menaungi dirinya, ya, daripada panasnya matahari. Firzilii amali tahtahar surahman. Dia akan dapat naungi di bawah ya arsh Allah swt dengan sebab amalannya. Kau ingkar nan dzohyan huna lil manahi kalaulah dia dahulu di senantiasa mengerjakan larangan-larangan Allah -larangan. wal muhalafat senantiasa menentang Allah wal bidah senantiasa berbuat bidah wal fujur senantiasa berbuat ya kejahatan dzohah huna kalil har syadid maka dia di sana akan ya terbakar pula dengan panasnya neraka yang begitu berkejolak dan dahsyat sebagai balasan yang setimpal. نعم أحسن الله إليكم ومنها طول وقوفه في الموقف ومشقته عليه وتهوينه إن طال وقوفه في الصلاة ليلا ونهارا لله وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته ففعله الوقوف ذلك اليوم وسهل عليه وإن وإن آثار رحه وإن وإن آثار راحت Kuna, udhata, walbatala, wanamta. Taula'alaihul wakuf huna kdzalikal yom. Wastadd mashqatuhalai. Ia ntaranakah ibnu Qayyim rahimahullah. Tul wakufihi fi al mawqif, wamashqatuhalai, watahuinuhu. Ya, bagaimana kalau seseorang itu di padang masyar dihentikan Allah, diberdirikan. Ya, bagaimana lama dan panjangnya berdirinya kalau di padang masyar. Dan segala macam kesulitan-kesulitan yang dapatkan di sana, ya, atau diringankan dia kelak di padang masyar berdirinya, diringankan. Kata beliau, "In taala wakufu fi salati akan senantiasa berkesuayan dengan apa yang dia perbuat di dunia dahulu. Apabila di dunia dia mampu mengerjakan solat Berdiri yang panjang dalam solatnya Laylan wa naharan lillah Solat-solat sunnahnya dipanjangkan Baik siang hari, baik malam hari Berdirinya adalah berdiri yang lama Bacaannya Bacaan yang panjang ajlihil Dan dia rela ya Menanggung segala macam kesulitan Untuk tetap dapat berdiri Melaksanakan solat malam Solat malam yang panjang ya. Solat di siang hari dia akan berusaha untuk menanggung segala macam bentuk kesulitan bertahan fi mardatihi wa taati semua dalam mereka mencari ridha Allah dan ketaatan kepadanya khaff 'alaihi alwuqufu dhalika alyawm wa 'alaihi maka akan begitu ringan baginya kala ketika dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar wuqufnya dia berdirinya dia di padang mahsyar berdiri yang tak lama berdiri yang ringan ya Kuina taroh roh tahuna. Apabila sebaliknya di dunia dia lebih mengedepankan perleha-leha, wal ata batolata atau wal bitolata lebih mengutamakan bermalas-malasan, tak bangun malam, tak solat malam, tak berdiri malam. Ya, waneh mata dia bersenang-senang di dunia. Malas beramal salih. Taala alaihi al wukuf hunaq. Maka akan menjadi panjanglah wukufnya, berdirinya kalau di padang masyar dari kelimu, waswedat, masyakatu wa hari alangkah ketika dia kelak diberdirikan di padang masyar di hari kiamat oleh Allah Swt. Balasannya setimpal Ya, yang sholatnya khusyuk, berdirinya panjang, berdirinya lama, baik di malam hari, baik di siang hari, maka dan dia akan mampu menahan segala macam Kesulitan, bangun malam, mengaksanakan kiamul lail. Dalam keadaan dingin, yang bersangatan, atau panas yang bersangatan, tetap istiqamah menjalankan solat malam. Dalam keadaan letih, dalam keadaan semangat, tetap berusaha mengerjakan solat malam. Maka buahnya di hari kiamat akan mudahlah, ringanlah, kelak ukufnya, berdirinya di padang mahsyar. Naam. Ha. Waqad asyarallahu ta'ala ila dhalika fi kawlih, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزيلا، فاصبر لحكم رَبِّكَ وَلَا تعتر مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا واتكر اسم ربك بكرة واسيلة، ومن اللَّيْلِ فاسجد له وسبح ليلا ليلا طويلة، إن هؤلاء يحبونه bal kana akhafu shay'in alayh bal kana akhafa bal kana akhafu telah menyebutkan isyarat hal ini dalam firman-Nya isyarat hal ini maksudnya orang itu akan berdiri pada mahsyar lama tidaknya sesuai dengan berdirinya ketika salat kata beliau Allah berfirman inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'an tanzilahu Sungguh benar-benar kami yang telah menurunkan Kepadamu Qur'an Secara perlahan-lahan Fasbir li hukmi Rabbik Maka sabarlah engkau dengan ketetapan Tuhanmu Walatut i'min hum athiman au kafuroh Jangan pernah engkau patuhi Siapapun daripada mereka Yang menyerumu untuk berbuat dosa Ataupun kekafiran Wadhkurisma rabbika bukratan Wa asilah Banyaklah keberzikir sebutlah nama Tuhanmu Kala pagi maupun kala petang Waminal Layyuh dan dari sebagian malam fasyjudilahu maka sujudlah engkau kepadanya wasabihhu laylan tawilah pertasbihlah puji dia pada malam-malam yang panjang Subhanallah dan ini semuanya dengan latihan kita ulang-ulangi lagi dengan latihan mulai daripada yang sederhana satu rakaat sebelum subuh tambah laun tambah tiga tambah lima tambah tujuh Bacaan pendek-pendek kemudian bertambah bacaan yang panjang-panjang sampai kita merasa kenikmatnya solat malam. Ya sehingga tak terasa malam itu berjalan kita dalam tenggelam dalam kenikmatan solat malam. Ini dirasakan orang-orang yang telah sampai kepada ya, derajat ihsan elyakin. Kalaupun kita di awal-awal payah bangun malam, paksakan saja. Kalaupun ngantuk-ngantuk berat, paksakan saja Satu rakaat, satu rakaatlah Tidur setelah itu Pokoknya kalau antum bangun malam Huduk sholat Bisa dapat tiga, tiga Tak dapat tiga, satu Baru tidur lagi Ya Upayakan Jangan tinggalkan Lambat laut Allah akan beri taufik Karena segala sesuatu amal itu Dimulai daripada hal yang sederhana lambat laun akan menjadi banyak sebagaimana ilmu sedikit sedikit sama dengan baca quran ya payah baca banyak banyak baca yang sedikit sedikit tak bisa siang hari baca quran malam hari ketika qiyamun layl tak banyak hafalan. pegang musa baca quran satu lembar tak sanggup setengah lembar Irutinkan, ya jadi kata Allah waminal lahir dan dari sebagian malam fasyjudlahu, sujudlah untuknya wasabihhu pertaspilah mujinya lahiran tohilah malam-malam yang panjang. Kata Allah tentang mereka tatajafa junubu manil mawajeh, punggung mereka jauh daripada ranjang. Ya Tuhan Robbahu Khafanu Atamaah mereka merintih berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa harap dan cemas makna jauh ranjang dari mereka ya mereka tinggalkan ranjang Qiyamul lail dan dia adalah merupakan kebiasaan orang-orang salih terdahulu dakul salihin ya dan Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan Qiyamul lail. Ya, ketika Allah Jalalahu Alaih memerintahkan Nabi untuk melaksanakan kiamat lain, layl, Qamal Layli, ya, Fatah bihi naafilah terlak, dan dari sebagian malam bertajudlah engkau, ya sebagai tambahan bagimu. Asaannya, apa asa? Karom bunga makaman mahamudah. Semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu telah di padang masjid hari kiamat dan memberikan bagimu kedudukan yang tinggi. Kedudukan tinggi di dunia dan kedukan tinggi di akhirat earth kaitannya dengan soalan malam inna haulai yuhibunal ajilah sesungguhnya mereka manusia kebanyakan manusia yuhibunal ajilah, mereka menyenangi sesuatu yang cash menyenangi dunia yang fana, yang segera yang balasannya nampak di mata Ya kalau anda kata namanya uang dikatakan di malam nanti jam 3 di Sabilun Najah. Setiap yang datang akan dibagi 10 juta satu orang. Kira-kira ada yang datang atau ada enggak yang enggak datang di malam? Datang kenapa? Ada iming-iming uang. Jelas, itulah namanya al-ajilah. Besok pagi siapa yang solat jemaah di Sabilun Najah akan diberikan cash setiap orang 1 juta. 1 juta aja. Tak muat masjid Sabilun Najah. Inilah namanya al-ajilah. Dan manusia menyenangi ala ajilah Sesuatu yang tampak yang kes Kata Allah Inna ha yuhibun ala Memang mereka mencintai Sesuatu yang kes Maksudnya mencintai dunia yang tampak Yang segera Yang orang di Jodoh sana Ya hamba-hamba Allah Bertasbih pada malam-malam yang panjang Mereka berjual beli pada malam-malam yang panjang Ya Nanti dikumanakan adzan subuh pun tetap berjual beli Tak peduli dengan adzan subuh Inilah mereka yang dikatakan Allah yuhibun al-ajilah Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia yang segera ini Ya Padahal tak lama hidupnya Untuk jadi orang kaya itu Payah muda-muda langsung jadi orang kaya Payah berat 17 tahun langsung jadi orang kaya Berat Paling-paling 40 tahun, 45, 50 Baru jadi orang kaya Kadang-kadang udah -kadang 50 pun tak kaya-kaya. Tahu orang 50 tahun sudah kaya, kaya raya. Berapa lama mau dirasakannya kayaannya Umur udah 50, 60 sudah dekat ke liang kubur, 63, 70, kata Nabi, "Amaru ummati ma baina ila sab'in." Umur umatku antara 60, 70. Berapa lama dia rasakan nikmatnya kekayaan? Itulah namanya al-ajilah dunia. Allah, inna haula yuhibbun alajla wa yadharuna warahum. Mereka rela meninggalkan apa yang di belakang mereka hari kiamat, padang mahsyar huruhara. Yang ada padanya, yauman tsaqilah, hari yang begitu berat. Itu hari berbangkit berat. Berat ringannya tergantung amal orang di dunia. <coughs> yang berdirinya lama ketika salat khusyuk, nikmat nikmati salat malam, hari kan kelak akan berdiri di padang mahsyar. Yang enggan qiyamun layl Yang bermalas-malasan solat Malas-malasan jemaah Maka beratlah kelak dia akan Berdiri di padang mahsyar Faman sabbaha laylan tawilan Lam yakun dhalikal yaum Thaqilan alaih Barang siapa yang di dunia Bertasbih malam-malam yang panjang Maka tidaklah berat baginya kelak Ketika dibangkitkan di hari kiamat Ya Bahkan begitu ringan baginya Berapa lama kita di padang mahsyar diberhentikan Allah Subhanahu wa taala, diberdirikan? Berapa lama? ribu tahun. Tapi ringan bagi orang-orang yang Allah berikan bagi mereka kemudahan, berat bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan dosa-dosa mereka. Naam. Ahsanallahu ilaikum wa minha anna niqala hunaka Bihasabi tahammul istiqal al-haqq Fihadidari Bihasabi mujaradi kasrati al-aamali Wa innama Yaskulu al-mizan Bi istiba'i al-haqq wa sabri alayhi Wa badalahu Ida su'ila Wa badalahu ida su'ila Wa akhadahu ida Wa akhidhi Ida budila Kama kala s-siddiqu Kama kala s-siddiqu Radiyallahu anhu Fihwasiyyati lil-umar Wa أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهاري ولو حقا بالنهاري لا يقبله بالليل واعلم أنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وثقل ذلك عليهم في دار الدنيا وهق الميزان يوضع في الحق يوضع في الحق أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين man khaffat mawazinuhu bitiba'i albatil fi dari dunya wa khaffat 'alaihim mizanin yudha'u fihi albatil an yakuna khafifan ya ini lagi contoh lainnya minha di antaranya anna thiqol mizani hunak bihasabi tahammul thiqol alhaq fi hadhihi dar bahwasanya akan menjadi berat timbangan kebaikan seseorang kelak di negeri akhirat bergantung dengan ya Beratnya kebenaran yang tetap dia pikul di dunia ini Kebenaran itu berat Untuk berkata benar-berat Berbuat benar-buat Berbuat benar-berat Sebaliknya berdusta Gampang Berbuat buruk itu gampang Sesungguhnya kata beliau Akan menjadi berat timbangannya Di sana di negeri akhirat Bergantung dengan Kuatnya dia menahan beban kebenaran dengan segala macam resikonya, fiha tidak di dunia ini. Lahirah asabi manjaroh di amal, bukan sekitar dengan bukan sekitar karena banyaknya amalan, bukan karena banyak amal, tapi karena dia mampu bertahan memikul beban kebenaran yang begitu berat. Ya, istiqomah atas kebenaran berkata-kata yang benar, berbuat yang benar itu berat. Tapi dia mampu memikulnya dengan segala macam resikonya. Ya Ini yang akan membuat berat timbangan kebaikannya di hari kiamat. Bukan dengan landasan banyak amal. Bukan karena banyak amal. Wa inna ma yathqulu al-mizanu biittiba'il haqq wa shabr 'alayh. Timbangan itu akan menjadi berat ketika seseorang mampu mengikuti kebenaran. Dan sabar di atas kebenaran. Ini yang membuat pertimbangan. Wabazlihi da'su'ila. Timbangan akan menjadi berat ketika seorang mudah untuk memberitahukan, menyebarkan kebenaran ketika ditanya. Dia tahu kebenaran karena dia punya ilmu. Kemudian dia sebarkan kepada manusia. Dia ditanya, dia akan jawab. Tetapi beliau, Rahimahullah tabaraka taala wa akhdhihi idza budhila wa badhluhu idza suila dia akan mudah memberikan jawaban terhadap kebenaran ketika ditanya ya wa akhdhihi idza budhil dan dia akan mengambil kebenaran ketika diberikan kepadanya sebagaimana Abu Bakar Siddiq pernah berpesan kepada Umar dalam wasiatnya tatkala dia mengangkat Umar sebagai penggantinya sebagai khalifah Walam anna lilai hakan bilai lilaiyakbalu habinhar ketahuilah Umar. Kesungguhnya ada hak-hak Allah yang wajib ditunaikan di malam hari, yang tidak diterima ketika dikerjakan di siang hari. Salat Isya itu hak Allah yang wajib dikerjakan di malam hari, tak diterima ketika siang hari. Salat Maghrib pun demikian. Yeah wala hu haqqun bin nahaari la yaqbah la yaqbaluhu bil lail dan dia Allah jalla wa ala juga punya hal-hal yang menjadi haknya untuk dikerjakan ya di siang hari dia tidak akan terima jika diakhirkan di malam hari jadi tak tunda-tunda kebaikan tak tunda-tunda amal -tunda segera kerjakan jangan ditunda-tunda kata rasulullah kepada Abdullah bin Umar Ya, ida am sayyidah falatun tadhiril Kalau telah tiba waktu sore, jangan kau tunggu pagi. Nanti pagi aja lah. Ida asbah falatun tadhiril masa. Kalau engkau telah berada di pagi hari, jangan kau tunda-tunda pekerjaanmu. Jangan tunda sampai nanti datang sore. Segerakan. Wa'lam wa annahu inna ma thaqulat mawazinu man thaqulat mawaazinuhu biittiba'i al Kata Bakar sesungguhnya ketahuilah akan menjadi berat timbangan orang-orang yang berat timbangannya di hari kiamat karena mereka mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran itu berat. Tak lembah beribadah kita mengikuti kebenaran ini karena berat. Kita hadapi orang-orang sekeliling kita menisih ini berat. Tak berzikir teriak-teriak, tak berzikir Berjamaah, tak ikut tahlilan Tak ikut yasinan, tak ikut ini Tak ikut peringatan ini, berat Dicemoh, dicelah Ya Karena itulah, berat ini Terkala kita mampu sabar memikulnya Akan beratlah timangan kita Di hari kiamat, timbangan kebaikan kita Wathakula thalika alayhim fidari dunia Hal-hal yang begitu berat bagi mereka di dunia, tapi mereka tetap tahankan, pertahankan. Wahhuk kalimizanin yuzawafil hak annya kunasakrilan. Timbangan yang tidak akan padanya kebenaran pasti akan menjadi berat. Apalagi kebenaran tauhid. Kalimat la ilahaillallah kalimat yang paling berat membuat berat timbangan. Kata Rasulullah, kata Allahﷻ menghantar kursinya kepada Musa, ya Musa. Sekiranya tujuh, langit, tujuh lapis langit dan bumi diletakkan dalam satu timbangan dan kalimat Allah ilahilillah dalam timbangan lainnya ini akan beratlah sisi yang terdapat padanya la ilahilillah berat. Wainna ma khafat mawazinu ma khafat mawazinu huu ba'til. Sesungguhnya akan ringan timbangan orang-orang yang ringan timbangannya di hari kiamat karena mereka mengikuti kebatilan. Dari dunia, ya, di dunia ini mereka mengikuti Kebatilan kebatuan Wah, kafat Mereka merasa ringan untuk mengerjakan kebatilan, remeh, gampang. Sementara orang-orang yang di atas beran mengerjakan kebatilan, dia tah dirinya, tak mau. Wah, hukkal minzainin yudzau fihi al-batil an yakan kufifan, maka layaklah timbangan di ketetakan beratnya kebatilan akan menjadi ringan. Adheriki kiamat, orang-orang masuk -orang surga adalah orang yang berat timbangan kebaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala fa amman thaqulat fa huwa fi 'ayshatin radiyah. siapa yang berat timbangan kebaikannya mereka dalam kenikmatan surga. Seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat fa ummuha hawiyah. Berarti siapa yang ringan timbangan kebaikannya maka tempatnya neraka hawiyah. Nah بسم الله وعليه ومنها أن ورود الناس الحوض والحوضة والشرب منه يوم العطس الأكبر بحسب ورودهم سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها فمن وردها في هذا الدار وشرب في هذه في هذه الدار في هذه الدار وشرب منها وتضلعة ورد هناك حوضه Washiribah minhu watadallah. Di antara hal lainnya, kata beliau, anurudan nasil haur. Bagaimana kalau di hari kiamat orang-orang akan mereguk daripada telaga milik nabi di padang Mashar. Di, di, di padang Mashar itu ada telaga milik nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan milik setiap nabi ada telaga masing-masing khusus. tapi telaga nabi kita yang paling besar, ya, gayungnya yang paling banyak yang paling luas. Bagaimana kelak kita akan mereguk telaga tersebut? Wahannallah. Ya. An-nurudun nasil haudha wa syurbu minhu yawmal 'athshil akbar. Sesungguhnya kelak orang akan mereguk daripada telaga milik Rasulullah sallallahu meminum daripadanya pada hari yang begitu dahsyat rasa haus di padang mahsyar yang begitu panas. Bihasa biurudihim sunnah Rasulullah Sesuai dengan bagaimana mereka mereguk sunnah Rasulullah Sesalam di dunia ini Mengikuti sunnah Rasulullah Sesalam di dunia ini Berapa banyak mereka serap daripada sunnah Rasulullah Mereka reguk, mereka minum Daripada ajaran Nabi SAW Pagi dan petang mereka belajar Mereka amalkan sunnah Nabi Semakin banyak mereka belajar sunnah Nabi Semakin banyak mereka mengamalkan sunnah Nabi Maka semakin banyak dia akan mereguk daripada telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman warodha fi hadid dar washarib minna watolak barangsiapa yang di dunia ini dia mendatangi sunnah Nabi Sallam Mereguk daripada keindahan telaga sunnah Rasulullah Sallam. Dia mengenyangkan, melepaskan dahaganya daripada sunnah Rasulullah Sallam. Ya, kata beliau. Waroh dahuna kahauzahu washaribaminu watadallak maka kelak begitu pulalah di hari akhirat dia akan dengan leluasa merogoh telaga milik Rasulullah dan dengan leluasa dia akan benar-benar memuaskan menghilangkan dahaganya dengan minum sebanyak banyaknya daripada telaga Rasulullah sebanyak apa antusias kita mencari sunnah Rasulullah mengamalkannya mendakwakannya bersabab di atasnya seperti itu pula lah kita meragut telaga al-haut nanti telaga Rasulullah S.A.W. Subhanallah takkan sama derajat para ulama dalam meragut telaga Rasulullah S.A.W. Sesuai dengan bagaimana mereka ya dekat jauhnya mereka kepada Sunnah Rasulullah S.A.W. Ya demikian juga manusia enam wala hu sallallahu alaihi wasallam hawdani adhimani hawdun fid dunya wa huwa sunnatuhu wa maja'ibuhu wa hawdun fil akhirah fasharibuna min hadzal haudi fid dunya hum sharibuna min haudihi yaumil qiyamah Maka telaga Nabi itu ada dua Hawdun fid dunya telaga sunnahnya di dunia ini yang sedang kita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 Fasharibuna min hadal pohudi fi dunya, hou musharibuna min pohudi yom al Yang mereguk telaga sunnahnya di dunia ini, dia lah akan mereguk telaga Rasulullah ketika dia berada di masyar. Fasharibuna min hadal pohudi fi dunya, hou musharibuna min pohudi yom al qiyamah. Fasharibun wa mahrum. Maka kalau manusia terbagi dua. Ada yang mereguk telaga Rasulullah SAW di Padang Masyar. Ada yang diharamkan mereguknya. Sebagaimana di dunia? Sebagian orang mengharamkan dirinya mereguk sunnah Rasulullah SAW. Bahkan menjadi musuh-musuh bagi sunnah Rasulullah SAW. Penghalang manusia mengamalkan sunnah Rasulullah. Penghalang manusia untuk mereguk sunnah Rasulullah. Allah akan haramkan kelak di hari kiamat mereguk telaga Rasulullah SAW. Kajian sunnah ada di Ustad Ustad sunnah yang menyebarkan sunnah Rasulullah Dicekal Ya Orang yang berusaha hidup Dengan sunnah Rasulullah Di ejek, dicelah Dicaci maki Nantilah seakan hari kiamat Tak dapat mereguk sunnah Rasulullah salam. Di dunia tak mampu Mereguk haut Rasulullah salam, Di negeri akhirat Fasyaribun wa mahrum Maka manusia ada yang berhak meminum Ada yang diharamkan meminum telaga tersebut nah. Dan ada yang mustaqilun, Ada yang dia meminum sedikit Sunnah Nabi SAW di dunia Sedikit minum Nanti di telaga Rasulullah Wa Ada yang begitu banyak mereguk Sunnah Rasulullah SAW di dunia Maka begitu pula Akan banyak mereguk telaga Rasulullah SAW Daripada masyarakat wa alladhina yazudunhum huwa wal malaikatu 'an hawdihhi yawmal qiyamati ummul ladzina kanu orang-orang yang dihalangi malaikat-malaikat menghalangi mereka dari Telaga Rasulullah di hari kiamat Mereka lah yang dahulu kala menghalangi diri mereka Menghalangi pengikut mereka Untuk mengikuti sunnah Rasulullah Mereka lah yang lebih mengedepankan Segala sesuatu di atas sunnah Rasulullah Lebih mengedepankan Perasaan, lebih mengedepankan logika Lebih mengedepankan tradisi Turun temurun Ya, lebih mengedepankan Perkataan ulama Ulama yang mereka ulamakan Daripada perkataan Rasulullah SAW. Mereka lah yang kelak Di hari kiamat Terhalang daripada telaga Rasulullah Karena mereka menghalangi diri mereka daripada sunnah Kalau dibilang ya akhir ini hadisnya ini Tak usah pakai-pakai hadislah Berikan saya logikamu Ya minta saya logika Saya tak perlu hadis Tak masuk logika saya ini Subhanallah Tengoklah bagaimana Ya di dunia maya, dakwah kita Kadang-kadang kita lihat komentar Tulisan-tulisan kita Macam-macam, yang disebutkan itu hadis Ayat, hadis, ayat Kata ulama, tapi komennya Komentarnya macam-macam Ya Begitulah kira-kira manusia Ini berikan hadis, dalil Ayat Nah Bagaimana dami'a min sunnahati fi hadhihi dunya wa lam yakun lahu min hasyrbun fa huwa fil akhirah asyadu dhama'an Ya barang siapa yang kehausan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi karena tak pernah meragu sunnah mempelajari dunia kehausanlah dia kering kerongkongannya daripada sunnah Rasulullah sallallahu tak pernah meragu sedikit pun daripada sunnah Rasulullah tidak di akhirat dia yang paling haus ya yang paling terbakar jantungnya karena kepanasan tak bisa merebut daripada telaga Rasulullah. Naam. Wainar rajula la ya'al qarajula fa ya fulanun ashribta fa yaqul na'amullah fa yaqul lakinni lakinni wallah ma ashribtu wa tashah ulangi wa atshaahu wa atsha wa wa atsha wa atshaahu wa atshaahu at bukan at wa atshaahu wa atshaahu asanta ah, kata beliau sesungguhnya akan ada di hari kiamat seseorang lagi lagi berjumpa sahabatnya dan dia bertanya ya fulan engkau dah minum daripada telaga itu dia mengatakan ya Aku telah kenyang minum dari air telaga tersebut Maka dia pun menjawab Lakinni wallahi Masyaritu namun kesian Aku belum mendapat meminum telaga tersebut Wa aduh Alangkah hausnya Aku rasakan Ya Kalau bahasa Arabnya Aduh sakitnya kepalaku Wa roksahu Aduh hausnya aku Wa atsyahu Inilah nasib mereka. Dalam syair dikatakan fazid ayyuhadhamaanu walward walwardu, walwardu mumkinu farid ayyuhadhamaanu. Wahai orang yang dahaga, silakan datangi tereguk daripada ayat tersebut. Ya, wal walwardu mumkinu sebab sekarang masih mungkin engkau mereguk daripada telaga tersebut. Fa tarid fa alam bi sekiranya tak kau regu daripada telaga sunnah tersebut pastikan nanti engkau akan celaga Wa illam yakun ridwanu yasqika shurbatan sa yasqika idzan id anta dham'anum maluka ya apabila kelak engkau tidak diberikan oleh malaikat ridwan minuman ya maka kelak Hartamu pastikanlah bahwasanya hartamu yang kau sedekahkan itulah yang kelak yang akan dapat membuat engkau lepas daripada dahagamu. Wa in tarif fi hadhid dari haudahu satushraf anhu yawmal qahu yalqaka Sekiranya engkau tak pernah merogok dalam alam dunia ini telaga Rasulullah s.a.w. berupa sunnah-sunnahnya maka engkau akan dipalingkan kelak pada hari engkau berjumpa dengannya akan diberikan kepadamu al anuk. Ya, yang kau minum adalah timah panas Ini adalah balasannya nah, Satu paragraf lagi ya Wa minhaa kismatul anwari fi zulmati duna jisri Fainal abda iwata min nuri hunaka bihasabi kuwati nuri imanihi wa yakinih Wa ikhlasihi wa mutabaatihi li rasuli sallallahu alaihi wasallam fi dari dunia Ya, Wa minhaa antaranya Kismatul anwar fi zulmati duna jisri Bagaimana kelak pembagian cahaya ketika masa yang gelap gulita di padang masyar sebelum orang-orang menyeberangi jembatan? Ingat, sebelum menyeberang jembatan, jembatan as-sirat akan ada ya kegelapan begitu dahsyat di padang masyar gelap. Fa'inal abda yu'at wa mina nurihu nanti setiap hamba akan diberikan cahaya di sana. Bahasa biak kuatinuri imani wakni sesuai dengan besar kecilnya tingkat imannya dan keyakinannya besar imannya besar cahaya yang dia bawa kecil imannya kecil cahaya yang dia bawa ya ku ikhlas sih wamutabat dari rasul di sasaran fitrah dunia sesuai dengan tingkat keikhlasannya dan bagaimana tingkat ittibanya kepada sunnah rasulullah saw sampai di sini dulu. Insyaallah minggu akan datang kita akan lanjutkan bitawfiqi minallahi tabaarak wa ta'ala subhanallahi wal hamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu alaihi wasallam wa barakallahu alaihi wa sallam